Ayuhu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita melanjutkan Kajian kita dari Pembahasan Kitab Al-Fusul Fisiratul al Rasul alaihi Alihissalatu wassalam Dan Kita masih membahas tentang Peristiwa Perang Khondak Atau disebut juga Perang Al-Ahzab Yang terjadi pada tahun Lima setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam orang-orang kafir termasuk di antara mereka ahlul kitab yang mereka hendak bersatu padu untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin sehingga mereka dalam jumlah yang demikian banyak mereka hendak menyerang kota Madinah dan memasuki kota Madinah, lalu membunuh kaum Muslimin. Akan tetapi Allah swt yang Maha perkasa, maka dengan kekuatan Allah azza wajalla maka tidak ada satupun yang mampu mengalahkan tentara-tentara Allah Azza wa taala. Fa'ul mukminin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi salatu menerima saran Salman Al-Farisi untuk membuat khondak. Membuat parit. Yang sebelumnya siasat perang yang seperti ini tidak dikenal di kalangan Arab. Salman Al Farisi dari Persia. Beliau mengetahui siasat perang tersebut dari negerinya. Sehingga ini merupakan hal yang tidak disangka-sangka oleh orang-orang kafir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya mereka pun memulai menggali tarik di daerah yang Uh, merupakan daerah yang memang sangat mudah dimasuki oleh orang-orang berasal dari luar kota Madinah. Dan disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Khefir rahimahullah taala bahawa pada saat penggalian tari tersebut, sana banyak sekali kejadian-kejadian yang menunjukkan tanda-tanda kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara kejadian yang terjadi pada masa itu peristiwa makanan yang diperbanyak. Padahal kondisi mereka ketika itu sangat kurang. Disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Berkata Jabir radhiyallahu an Kufir al Al-Khandaq Ra'aitu birasulillah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Khamsan Fangkafa'tu ila murati Pada saat digalinya Parit Aku melihat rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Khamsan Khamsan uh, Perut yang kosong Menunjukkan bahawa Nabi alaihissalatu wassalam Belum makan Menunjukkan rasa lapar Yang dialami Rasulullah alaihissalatu wassalam Sehingga Jabir radhiyallahu ta'ala Merasa kasihan melihat Rasulullah Alaihissalatu wassalam Yang perutnya kosong dari makanan ilamraati. Maka akhirnya aku kembali Mendatangi istriku Yang pulang ke rumah Wa kultulaha lalu aku bertanya kepadanya Hal indaki syai'un Apakah engkau memiliki sesuatu Yani berupa makanan Fa inni raitu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sallam Khamasan syadida Aku melihat pada diri Nabi Sallallahu uh, alaihi wasallam Menunjukkan Kosongnya perutnya eh, Menunjukkan rasa lapar yang sangat yang dirasakan oleh Rabbi alaihissalatul wassalam. Faakhrajad li jiraban fi hisa'un min syair. Maka istriku pun mengeluarkan untukku jirab. Jirab, iaitu yani tempat-tempat yang terbuat dari kulit. Yang di dalamnya terdapat satu sa' Dari gandum, syair. Hanya satu sa'. Ya, ukuran 1 soal 4 4 mud Kurang lebih 2,5 kilogram dari gandum Walana dajin dan kami juga memiliki anak kambing yang dajin Anak kambing yang dipelihara Qala fa dzabaha dha dha wa tahana ila faraghi Maka aku pun menyembelih anak kambing tersebut untuk meriwahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sementara istrinya pun mengadon tepung untuk membuat roti Maka setelah Istri Jabir selesai maka dia pun datang kepada Jabir untuk membantunya. Faqad ta'tuha fi burmatiha maka aku pun memotong-motong daging tersebut di periuknya. Tsumma wallaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu setelah beliau melihat ini akan selesai tepung sudah diadon dibuat jadi roti. Apa sudah dibuat akan dibuat jadi roti, kemudian daging juga sudah dipotong-potong dan dimasak. Kata Jabir, aku pun mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakalat maka istri Jabir mengatakan kepada Jabir, la tafbahni bi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma'ah. Jangan mempermalukan aku terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang bersamanya. Maksudnya. Jangan kita menjadi malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bila engkau hendak mengundang, undanglah Rasulullah dan yang bersamanya beberapa orang. Karena makanan memang sedikit, cuma satu sha'. Untuk memanggil mereka seluruhnya yang jumlahnya seribu orang tentu tidak mencukupi. Maka istri Jabir mengatakan, "Jangan kamu permalukan aku terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang bersamanya." Fajtuhu fasarartuhu. Maka aku pun mendatangi Rasulullah alaihi wasallam dan aku berbisik-bisik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, takut ketahuan para sahabat yang lainnya. Ini orang-orang lapar semua ini. Ini orang-orang kelaparan, musim dingin, ya dalam kondisi perut belum terisi. Maka aku mengatakan kepada Rasulullah ya Rasulullah wahai Rasulullah, inna qad zabahna baihima talana. Kami sudah menyembelih seekor hewan, ini yani anak kambing. Wa ta'han tu sa'an min syairin kana indana dan kami juga sudah mengadon satu sha' dari tepung gandum yang kami miliki. Fata'al anta fi nafarin ma'ak. Maka ayo engkau ke rumahku bersama dengan beberapa orang yang bersamamu wahai Rasulullah. Ya, karena jumlah makanan sedikit, kami cukupi. Maka mendengarkan hal itu fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka Rasulullah alaihi salatu mendengar itu maka beliau pun berteriak ya ahlul khandak wahai ahlul khandak teriak beliau Sementara Jabir berbisik-bisik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Namun Rasulullah alaihi salatu berteriak wahai ahlul khandak Innajabiran qad sana'alakum suran fahayya halakum Sesungguhnya Jabir telah membuatkan untuk kalian suran. Ini yani undangan, suran itu artinya undangan. Maka ayo kalian semua pergi. Subhanallah. Ya. Akhirnya sesuatu yang dikhawatirkan oleh Istri Ja'bir radhiyallahu taala khawatir akan akan terjadi mempermalukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlah sedikit yang dimintanya beberapa orang saja kok dipanggil seluruhnya Ahlul al dan ini juga menunjukkan karom, kedermawanan Nabi alaihi salatu Beliau tidak ingin merasakan nikmat sendirian. Ya. Dan beliau Rasulullah alaihi salatu dan beliau tentu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan beliau lebih mengetahui beliau mendapatkan berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah alaihi salat mengatakan kepada Jabir la tunzilanna burmatakum wa la tukhbizanna 'ajinatakum hatta aji Jangan kamu turunkan dari kompor, dari iya dari pemasak periuk kalian, dan jangan pula kalian membuat roti dari adonan yang telah kalian adon sampai saya datang, sampai saya datang. Fajr itu wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. yakudumun nas maka aku pun datang dan datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahului manusia yang lain hatta jitu sehingga aku pun mendatangi istriku ketika aku mendatangi istriku istrinya marah istrinya mengatakan pada Jabir wabika wabika yakni kalimat-kalimat cercaan ya Intinya teguran, kenapa kamu kok panggil semua? Saya kan bilang kamu kalau memanggil panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan perbawaukan Rasulullah beliau dengan beberapa orang saja. Kok semuanya dipanggil? Disangka bahwa ini adalah perbuatan Jabir radhiyallahu anhu. Kau marah istrinya. Kata Jabir, "Qad fa'altu allazi khultili." Aku sudah melakukan apa yang kau sampaikan kepadaku. Bahwa membisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak beliau dan beberapa orang Walhasil hasil fa maka istri Jabir an mengeluarkan uh, ajin adonan yang akan dibuat roti tersebut fa basaq fiha wa nabi sallallahu alaihi wasallam meludahi adonan tersebut dan mendoakan berkah Nah, ini tabarruq mengambil barakah dari ludah Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam Dan ini bukan resep untuk seluruhnya Jangan sampai ada yang ingin buat roti Wah, Ini salah satu resep yang supaya enak Semakin banyak ya, Semakin mengembang rotinya di ludahi nah, Ini khusus Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. sallam Mengambil berkah dari air liur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Thumma amada ila burun majina, fa basalkafihi wa barak. Kemudian beliau mendatangi periuk yang sedang dimasak kambing, dan beliau juga meludahinya dan mendoakan berkah. Thumma kala kemudian beliau pun mengatakan udhuuhi khabizatan fal tuh ma'ak. Panggil eh, wanita yang lain yang yang pandai membuat roti untuk membuat roti bersamamu. Wadahi firmatikum walatun ziluhah dan teruslah engkau mengapa eh, apa ini meng, menggaruh gitulah. Ya. Eh, ketika memasak ya teruslah menggaruh periuk tersebut. Jangan kamu turunkan. Jangan kamu turunkan dari dari kompornya Wahum alfun Jumlah mereka seribu orang Bayangkan ya khan seribu orang ya. Antum anak pondok ini berapa orang Tiga kambing enggak cukup Ini satu kambing Anak kambing lagi Satu sok tepung Mereka berjumlah seribu orang Kata beliau, fauksim bila, aku bersumpah dengan nama Allah, illa akalu hatta taraku an harfu, melainkan mereka semuanya makan sampai mereka kenyang dan sampai mereka meninggalkan rumah kami, sampai mereka kenyang. Wa inna burmatana la tarutu kamahi sementara uh, berumah Periuk yang di dalam terdapat daging masih saja mendidih seperti semula. Ya ni tidak berkurang. Sedikit pun. Wa inna ajinatana aw kama qala Dhahak la tukhabbaz kama huwa. Sementara ajinah adonan tepung itu ketika dibuat roti masih seperti itu juga. Padahal ini sudah dibuatkan roti untuk seribu orang. Baik seribu orang. Maka ini masharir rahimakumullah termasuk di antara tanda kenabian beliau dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang serba kekurangan pada zaman uh, Rasulullah alaihi salatu lalu kemudian berkata Al-Hafiz al Katsir Rahimahullah taala fi hafratin fi hafrihi ayatun mufassalatu yatul syarhuha wa alaam nubuwatin qad tawatara khabaruha pada saat penggalian khandaq di sana banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa yang panjang ke kenabian Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang beritanya mutawatir. Falamma kamula qadimal musyrikun. Maka tatkala telah sempurna penggalian parit, maka datanglah orang-orang musyrik. Datanglah kaum musyrikin. Fa nazalu hawla madinah maka mereka pun turun di sekitar Madinah yakni mereka hendak mengepung Madinah dari arah bawah dan dari arah atas. Rama qala Allah Taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala id ja'ukum min fawqikum wa min asfalin kum tatkala mereka mendatangi kalian dari atas kalian dan dari bawah kalian jadi hendak dikepung kota Madinah itu. Jumlah mereka yang berlipat-lipat banyaknya 10,000 orang dari pasukan kaum musyrikin siap tempur dari berbagai aliansi Yahudinya orang-orang musyrik yang datang dari berbagai kabilah hendak menggempur Madinah. Jadi memang sesuatu yang menakutkan, satu yang mengkhawatirkan. Wazzaqtil abusar, wablaghtil qulubul hanajar, watazunnun bilahi azunnun. Ya, pandangan mata itu uh, terus berusaha men mencari hal-hal yang dikhawatirkan membahayakan. Hati sudah sampai ke kerongkongan, yani yang dimaksud di sini penggambaran yang sangat menakutkan pada saat itu. Kemudian kalian berprasangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai macam prasangka. Ini khawatir, jangan sampai demikian, jangan sampai demikian, jangan sampai kaum muslimin dibinasakan, jangan sampai tidak ada lagi kaum muslimin, jangan sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbunuh oleh mereka, berbagai macam prasangka ketika itu. Wakhirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fatahsana bil khandaq. Maka Rasulullah salatu SAW keluar dan beliau pun bertahan di parit, ya, membentengi diri dengan parit. Wahyuah fi tiga alaf al sahih min ahli Madinah dan beliau bersama dengan tiga ribu orang menurut riwayat yang paling sahih dari penduduk Madinah, yaitu uh, mereka yang bertahan dan Menjaga parit dari orang-orang kafir yang mereka ingin memasuki kota Madinah. Wasama ibnu Ishak anhu inna makana fi sabi' miah, wahadah ghalatun min ghaswati ahad. Wallahu a'lam. Ibn Ishaq menyangka bahawa Rasulullah SAW berjumlah yang bersama beliau berjumlah 700 orang dan ini keliru. Ya, Karena tercampurnya antara berita Khandak dengan peristiwa perang Uhud Wallahu Wallahu'alam Namun disebutkan uh, Dalam sirahnya Sirah Ibn Ishaq Disebutkan bahawa Nabi AS bersama 3000 orang Seperti yang disebutkan oleh Ibn Kathir Rahimahullah Ta'ala Faja'al dhuhurahum ila sal'in Maka mereka pun menjadikan punggung-punggung mereka, punggung kaum muslimin, mengarah ke Bukit Salah. Bukit Salah, yani, bukit yang ma'ruf, masyhur, yang ada di kota Madinah. Ya. Dan dia berada di bahagian sebelah barat, kota Madinah. Jadi mereka menjadikan punggungnya itu mengarah ke Salah. Wa amarasallallahu alaihi wasallam bini sa'wa al-zarari. Dan Nabi alaihissalatu salam memerintahkan para wanita dan anak-anak, fajirilu fi alqamil Madinah. Mereka dimasukkan ke dalam benteng-benteng kota Madinah. Wa istaklafah alaihi ibnu ummi maktum. Wa istaklafah alaihi ibnu ummi maktum radhiyallahu an. Lalu beliau mengangkat menjadi pengganti. Kepemimpinan di kota Madinah. Abdullah bin Maktum. radhiyallahu ta'ala anhu. Wa antalaka Huyay ibn Akhtab al-Nabri ila bani Quraidah. Maka Huyay bin Akhtab al-Nabri. Ini mendatangi. Banu Quraidah. Mendatangi banu Quraidah. Huyay bin Akhtab al-Yahudi. Ini juga provokator. Dia yang. Mengompori Banu Khuraidah Untuk membatalkan perjanjian Dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khuyai bin Akhtab Yang nanti dia pun akan terbunuh Dalam peristiwa Banu Khuraidah Khuyai bin Akhtab ini Punya seorang anak wanita Yang bernama Sofiyah Safia inilah yang kemudian diperistrikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala wa setelah sebelumnya menjadi tawanan beliau lalu kemudian beliau menikahi Safiya. Rabbil Taala Anha. Nakhahuy bin Aqtoq al Nadri mendatangi benuh Qurayza fajda' Ma'abika bin Asad Raizhim. Maka dia pun berkumpul dengan Kaab bin Asad. Pemimpinnya kabilah benuh Qurayza dari kalangan Yahudi. Falam yazal bihi hatta naqadha al-ahda alladhi kana baynahu wa bayna sallallahu alaihi wa Maka terus menerus Huyai bin Akhtab membujuk Ka'ab bin Asad. Terus dibujuk dengan berbagai cara dan upaya. Sampai kemudian Ka'ab bin Asad menyetujui untuk membatalkan perjanjian damai. Membatalkan gencatan senjatanya bersama Rasulullah. Sallallahu alaihi sallam Wa ma laa la'aka'abun al-musyrikin Ala harbi Rasulullah Sallallahu alaihi sallam Lalu kemudian kerab Membantu kaum musyrikin Untuk memerangi Rasulullah alaihi Bertambah lagi kekuatan Orang-orang kafir Jadi subhanallah Kondisi yang sangat mengerikan kalaulah bukan Karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Ayahancerkum Allah, fanaqabi lakaum. Waihazulkum, famanaladhi yahancerkum minbagi. Abu Bilah Allah yang memberikan pertolongan kepada kalian tidak akan ada yang mampu mengalahkan kalian. Tapi jika Allah yahazulkum, Allah meninggalkan tidak memberikan pertolongan kepada kalian. Siapa yang akan beri pertolongan? Nah, maka semakin kuat kekuatan orang-orang kafir. Fasurubidalik. Maka orang-orang musyrik pun semakin senang dengan pembatalan bin Quraish yang membatalkan perjanjian. Wabah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saudain dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus dua saad: Saad bin Mu'ad dan Saad bin Ubadah Saad bin Mu'ad ini pimpinan kabilah al aus sedangkan Saad bin Ubadah pimpinan kabilah Al-Khazraj wa khawad ibn ibn jubair wa abdullah ibn rawaha jadi empat orang diutus oleh nabi alaihi salat salam sa'ad bin muaz sa'ad bin ubada khawad ibn jubair dan abdullah ibn rawaha li ya'rifu lahu hal naqadha al ahd am untuk meneliti berita apakah benar banu qurayzah telah membatalkan perjanjian atau tidak falamma qarubu minhum wajaduhum mujahirin nabil adawati wal qadar maka tatkala mereka ini utusan nabi alaih salatu wassalam mendekati kabilah banu kuraibah maka mereka mendapati banu kuraibah terang-terangan menampakkan permusuhan dan pembatalan perjanjian itu pembatalkan perjanjian damai terang-terangan menampakkan permusuhannya Sabu ketika itu mereka saling adu cercaan para sahabat mencerca mereka juga ikut mencerca wa yahud alaihim laa inallaha min rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yahudi semoga mereka mendapatkan laknat dari Allah mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sabbahum bin muaz wan sarafu anhum lalu sa'ad bin Mu'ad mencela mereka dan mereka pun kembali meninggalkan banu quraizah ya, ini ternyata benar apa yang Disebarkan bahawa Banu Quraysh benar-benar telah membatalkan perjanjian damai dan ikut bergabung bersama dengan pasukan kaum musyrikin untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini perserikatan sekutu pasukan sekutu untuk memerangi kaum Muslimin. Waktu amarahum Sallallahu Alaihi Wasallam inkanu kadna qadoo Allah yafutu dalik fi awadil Muslimin. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka ini bahwa apabila Banu Quraysh benar-benar membatalkan perjanjian, jangan sampai mereka menyebarkan hal itu di tengah-tengah kaum Muslimin. Jangan, karena menyebarkan berita ini di tengah-tengah kaum Muslimin khawatir jangan sampai melemahkan kekuatan kaum Muslimin. Jumlah kaum Muslimin sudah banyak yang mengepung kota Madinah dikepung dari berbagai arah ditambah lagi dari penduduk Madinah sendiri ahlul kitab banu quraizah ternyata mereka juga membatalkan perjanjian siap untuk memerangi kaum muslimin sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir apabila ini menyebar di tengah-tengah kaum muslimin semakin melemahkan semangat kaum muslimin untuk berperang. Li Allahu risa'wanan agar jangan sampai menyebabkan terjadinya kelemahan di tengah-tengah kaum Muslimin. Wa ayil hanu ilai hilahna ai lughzen. Namun hendaknya ketika mereka tidak memberitakan tentang berita Banu Quraybah yang membatalkan perjanjian damai, hendaknya dengan cara lughz, iaitu dengan cara bahasa yang yang tidak jelas, bahasa yang tidak transparan yang bisa difahami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun yang lain tidak memahaminya falamma qadimu alaihi qala maka tatkala utusan Nabi SAW ini tiba maka Rasulullah bertanya kepada mereka mawaraakum apa yang terjadi di belakang kalian qalu mereka mengatakan azalun wal qarah azalun wal qarah ini nama dua kabilah kabilah azal dan kabilah al qarah yang kampung azal dan kampung Al-Qarah dari kampung Banu Sulaim. Dan yang dimaksud Yānu nāqadrahum bi asḥābir raji' yang mereka maksudkan di sini bahawa uh, mereka mengisyaratkan, ya, penyebutan Adal dan Al-Qarah, yaitu kampung yang mereka membatalkan perjanjian damai, yang membunuh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan al qurra yang mereka maksud gadrahum bi ashabir rajiy ashabur rajiy yani mereka yang, yang berasal dari uh, kabilah raal dzakwan Lihyan dan usayyah mereka ini yang kemudian membunuh para qurra dari alim ulama para sahabat ketika itu nah ketika disebut Adal walqarah difahami oleh nabi alaihi salat salam bahwa banu quraidah membatalkan perjanjian damai seperti keadaan Abdul dan Al-Qarah yang berkhianat kepada kaum Muslimin. Namun ternyata berita ini pun menyebar di tengah-tengah kaum Muslimin. Mereka mengetahui faadu mada lika al maka ini semakin berat dirasakan oleh kaum Muslimin. Washtad dal sehingga kondisi ketika itu semakin sulit. Waadu melkhatar bahaya semakin besar. Jadi musuh tidak hanya berasal dari luar, tapi juga dari dalam. kama Nubala Allah Taala sehingga kondisi mereka seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Hunalikatul yal mu'minun wazul zilul zilzalun shadi'da". Maka di saat itulah kaum mukminin benar-benar diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Goncangan dengan goncangan yang dahsyat. wa Tambah lagi. Kemunafikan semakin besar pula. Semakin banyak pula yang menampakkan diri. Oh Ternyata fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Ketika mereka melihat, uh, mereka memiliki banyak bantuan dari orang-orang musyrikin, maka mereka pun menampakkan diri ini juga semakin merumitkan permasalahan. Nah. Wa sta'dana ba'du bani Haritha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi al-dhahabi ila madinah Sebagian dari kabilah Bani Haritha meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke kota Madinah. Li ajli buyutin dengan alasan rumah-rumah mereka, aurat Qalu innaha aurat. sesungguhnya rumah-rumah kami aurat. Akhir, maksudnya terbuka. Sangat mudah bagi orang-orang kafir untuk membunuh mereka. Padahal di situ ada anak-anak, di situ ada wanita. Nah. Laisa bainal adu wa bainaha ha'il. Tidak ada penghalang antara mereka dengan musuh. Sehingga mereka pun ingin meninggalkan ribat meninggalkan khondak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hamma Banu Salamah bil fashal, bahkan Banu salama ingin menggagalkan kehendaknya, ingin kembali pula. Thumma tsabbata Allah khilta ta'ifatain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengokohkan dua kelompok, tidak jadi akhirnya. Ya. Iyuriduna illa firara. Asalnya bukan, bukan masalah qomah ya Itu bukan la'ora, itu hanya alasan saja yang mereka inginkan adalah meninggalkan perang akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengokohkan mereka setelah mendapatkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam taib sampai sini ya akhwan pada pertemuan yang berikutnya wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin tafadhalu hifzukum